Internațională Cu Olanda în multe ramuri stăm alături în reclame Ea se laudă cu damuri, noi ne laudăm cu dame Medicală Pe medicini medicinii scenă ești într-adevăr real Injectând mereu în venă cum să nu devii venal Dietă Mulți mai suntem la regim nici praline, nici drageuri, Dar cu gândul la jeleuri avem dreptul să jelim. Echitate După un amor stradal, S-au ales în mod egal, Domnea ei cu punga plină, Dânsul cu penicilină.